Росте, восени засихає, вмирає взимку. Молода людина, як і природа навесні і вліті, повна енергії і сили, а старша не в'яне. Відповідно до цього розцінювалось і магічне значення фаз місяця. Приписувався йому певний вплив на усе живе. Так, наприклад, на молодий місяць добре сіяти. Місяць буде рости і сприятиме росту всього живого. За цей тиждень все підростає – і рослини, і тварини, і діти. На молодий місяць слід підрізувати косу дівчини, то буде добре рости. Людина, що народилась на молодий місяць, свіжа, весела, з молодим лицем – все життя, а на старий – понура і сумна. Вірючи в чудодійну силу молодика, люди кланялись йому, молились, просили достатку, здоров'я – любові, гарного врожаю, вгадували свою долю, змовляли різні хвороби. Причому замовляння потрібно сказати вмить, коли вперше побачиш молодика. В усіх текстах відчутне лагідне ставлення народу до місяця, як до живої істоти. Місяцю князю звертаються з повагою до нього. Він народжується, купається, має срібні ірошки, золоті її ножки. Іноді його називають людським ім'ям. Володимир, Оврам. Молодик, молодий, на тобі хрест золотий, На небі зрождався, на морі купався, Що у тебе ріжки не щемітимуть, А у мене зуби не болітимуть. Тобі на піднов'я, мені на здоров'я, Тобі на світитися, мені по світу находитися. Святий місяць Оврам. Ходиш ти поза горами, поза всякими долами, Замикай церкви й башти, Замикай моїм ворогам роти. Святий місяць, славен ти перед Богом, Перед царями, перед панами, Перед миром християнським, Щоб я такий був перед царями, Перед панами, перед миром християнським. Повний місяць також має цілющі властивості. На підповня завжди гарна погода. Тоді слід жати, збирати сіно. А от старий погано впливає на природу. Тоді ніби завмирає, усе живе. Його ще називають гнилушею. На третьому тижні нічого не можна робити. Ні сіно, ні дерево заготовляти, бо усе гнитиме. На новий місяць, перша чверть, коли його немає на небі, не можна жати, орати, масати хату, квасити овочі, загодовати худобу, взагалі розпочинати будь-яку нову справу. Місяць вмер, отже всяке діло замре. Те саме, між іншим, забороняється робити, коли в селі є мрець. Все посіяне на новий місяць довго цвіте, а плодів не дає. Певні повір'я пов'язані також із кольором місяця. Ясний місяць несе здоров'я, Гарний урожай, погоду, червоний, кривавий, війну, синій, хвороби і морне людей. Що ж відбувається з місяцем у той час, коли його немає на небі? Після смерті людина потрапляє у потойбічний світ. Місяць після смерті також сходить у пекло, там перепалюється, очищається і знов народжується, говорить народне повір'я. Новонароджений місяць знову готовий забрати в людей хвороби, нещастя, біль, щоб віднести їх у потайбічний світ і там залишити. Про зв'язок місяця зі світом померлих говорять тексти замовлянь. «Місяцю молодий, на тобі хрест золотий. Ти мертвим світив? Світив. Мертвих бачив? Бачив. У мертвих був? Був. У них зуби не боліли?» Ні болять, ні щемлять, мов залізні стоять. Поява місяця саме на нічному небі, ніч в міфології також осмислювалася як смерть. Його блідий лик підкреслювали належність до світу мертвих, хвороб, але одначе він ніби протистояв темряві і цим нещастям. Очевидно, ці уявлення належать до найдавніших коли образ місяця був ще не вивершений міфопоетичній традиції. Прекрасний образ місяця виник на вищому етапі людського мислення в той час,